Bale, igual hasiko gara, lenik eta behin eskerrik asko etortze harren. Ba, Itxaldea ukokatzen da zispak astuneetarako inda prestatu dauen egitara zabal horretan eta gaurkoan ba, Euskal Herriko erpresio kasu desberdinak ezagutzeko ba eh Amnecou batetik Surin eta Alfredo Piscoa direla lasare sozialen kontuagaitik kolpatutako jendea eta horrek guz adurren gurasoak Adur da, Altsasuko gazte bat, ba hori gaur egun kartzelan dagoena. Eta gero pizka bat berandu hago etorriko dira oredetako gaztea, ba bizkaia komentatzeko ba kasua ere. Eh, modu sí, Eta berez plana da, kasu ba, bakoitzea saltzea eta gero, ba ikusita dauela hor bastante gente, basuek ere galderak egitea, ea zelandagoen se, se, kasua edo naiz duzun naiz duzun galdera mota. Orduan jakoreretakoak ez dauden igual dugu azken momenturako eredakoen kasua eta hasiko gara igual bat altxasuko kasua komentatzen zuek aurkeztu eta hori. Osea, etxean gaude, egin galderak durai gabe eta hemen hau hori. O Saiatuko dira erantzuten, aldean erantzun eta hori. Orduan beste gabe zuena daitza. Beste gara. Eta, bai. Bueno, orrela hastea horrela bapatean ez da ez da erresa. E, lehenengo mil askerere, mila esker ere zuen gonbida penagatik hori irudari gabe. Osea, guretzat, eh, elburu bada zabaltzea zer gertatzen ari zaigun eta eta bueno, pues ari gara herri guztietara joaten zabaltzeko gure historia. Eta gero bueno, pues da gozada bat eh, hemen egotea iaia ia gu aitona mona gara eh, adur, eh, Adurre. Adurren gurasoak eta bueno etortzen gara gara adurren gurasoak antson eta bel baina etortzen gara pixka bat gurasoen partetik. Altsasun sortu da edo elkartu ginen edo elkartu gintuzten gure mobidagatik e, bat pertsona edo gaude aita eta mak Eta ia-ia, daramagu e, urte bateko dinamika bat, ia, e, astean bi egunetan erkartzen gara. ia, ia. eta lehenengo bi iru hilabetetan agian egunero, izan zen dinamika oso-oso bortitza. Eta pixka bat argazki bat egiteagatik nik badakit e, bueno mediotan e, asko agertu gara baina gero baitaren sorpresak hartzen ditugu se zaigu hainbeste ez dakit lekutan eta hainbeste mediotan agertzagatik badirudiela badiru jende guztiak badakiela zer gertatu hitzaigun edo zer gertatu zen Baina gero, ba, azten gara pixkaz e, kontatzen, eta ara, eta hori, eta ba, eta oraindik jarraitzen dute gartzelan, baina ez iren atera. Urduan, jendeak gar, e, galtzen du pre, perspektiba. Argazkia, e, azaroaren e, amaseian, altxasun geunden e, ferietan, bueno, dira jaipolitak, eta, bueno, e, hostira lortan, hostira larun batera, e, erga egunean, eta ja e, ordu txikietan ba, bronka bat zuhortatu zen e, taberna batean, eta bronka horretan argi daukaguna da, e, bi guardia zibileak zeudela e, paisanos eta beraiekin beraien bikoteak. E, argi ez daukaguna da nortzuk e, zeuden beraiek apartez e, jende gehiago egon zen. Baina, e, Liskar horretatik Ya, e, urrengo egunean, e, mediotan zabaltuze, zabaltuzena izan zen bueno, ba, historia guretzat ikaragarria, ez genuen ulertzen, ez da siniesten esaten zutena. Eta poliki-poliki, e, ikusi genun zerbait serioz eta ja urrengo egunean ere egin zen manifa bat eta agertu zen guardia zibila, baina enplan kolonizador izan zen, nahi oso bortitza eta e, hortik ereia ja, e, Espainiako mediotan nola zabaldu zen eta nola sortu zuten errelato bat nun horrekin justifikazioa sortu zuten egiteko egin zutenak orduan gu gure herria zen herri bat eh, guardia zibilaren kontra eh, eten gabe ibiltzen zela Bai, egia da badagola jende askok esdugula onartzen Guardia Civilak guretzak do ez delako e, gure polizia eta gaineran mota hor erre, e, mota horretako polizia. Baina bueno, e, planteatu zuten e, etengabe egoten dena beraien kontra, beraien familiarrak eta danak gaizki beraien bizitza e, okertzen esan zuten baita ere e, gure herria, zela herri bat nun banatzen zen aldi batean e, unionistak eta bestaldean ba geundela abertzaleak, e, jendeak ikaratuta bizi zela, bueno, izan zen sortu zuten errelato bat Espainiarekiko eta Espainian e, argi e, ikusteko gero zetorrena ba justifikatzeko. Hori izan zen e, abenduan, ez azaroan, Eta gero, e, ja poliki poliki hasi ginen ikusten ba, gu adibidez guretze aurrean amare egunetan edo egontziren e, Guardia Zibiliak, Paizanosko Guardia Zibiliak, bat zeuden guretze ondoan. Eta kontrolatzen dana, e, atziloketak az, izan baino lehen ja eguren batean ni ateratzen dintzen lalanera joan nintzen beraien gana iluna zegoen, eta bat batean, bateratzean, e, kotzea, e, garajetik, biti porrelai, e, eta esan bueno, hau ja, orduan, joan nintzen beraien gana, esan nien abertzer nahi zuten, esan zidaten abertzere ze, ori, ze nik zerken nuen, eta esan nien nik badakit poliziak zaretela, ze motako poliziak ez, e, gero esan nien, bueno, foralak ez. Eta Bueno, andiki hiru egunetaraitz ja, hiloketak etorri ziren. Guretzera etorri ziren. Eh, esan zien, ba, bueno, eskatu zien eh judiziala edo baimena eta se ukaten eta orduan, bueno, pues, e, ba, kriston pues movida sortu soenean e, guretzea atarian, baina eskenean aduretzean geratu zen edo bueno, ez dakiguno zagoin. <laughs> eta e, arratxaldean aurkeztu zen bere burua audientzia nazionalean, e, lamelak esan zion zeukala denborarik hartzeko deklarazioa eta bueltatzeko e, handik bi egunetara, berriz ere bueltatu zen eta, bueno, geratu zen atxilotu zuten, baina beste seiak ere. Aue, aurretik ere esatea, medien bitartez enteratu ginen nortxuk sartu behar ziren, nortxuk zeuden aukeratuak, E, el mundok e, autoak argitaratu zuen, naiz eta sinatuta ez egon, eta hortik joan ginen, ba, pixka bat gutxi gora bera gure burua osatzen, eta jakinda, da ba, nortxuk izango ziren, edo nortxuk ziren e, aukeratuak, eta judizialki ba, ondorioak jasotzeko, eta bueno, pues, eh, asmatu zuten. Baten bat geratu zen kanpoan, eta baina horrela izan zen. Hori pixka bat nola abiatu zen historia? E, Geroia ja, eh, handi gutxira, kobite sartu zen baita ere. Kobitek ezekien zergertatu zen, kobite enteratu zen mediotatik, ba, historia horretatik, hartu zuen bere argumentazioa, beraien kontra, gazten kontra, eh, sartzeko, eta bihurtzeko esateko hori zela delito-terrorismoren delituak. Orduan, ja, eh, lamela kartu zuenean, zegoen eh, Nafarroan gaia, Ehor egontzen ezta bai da judiziala nori, segokion, kagureka zua. Eta azkenean, bueno, Nafarroko e, epaileak, Benito epaileak esan zuen, bueno, berakusten zuela eta ematen zioela lamelari. Orduan, bueno, e, judizialki egonda, izan da oso oso berezia, segun beti hibiligara e, eskatzen e, epaike, bueno, epaile naturalaren eskubidea, Orduan, Nafarroan eh, hauze, hauze petu behar zela, Nafarroan eh, garatu behar zela prozesuak, eta eh, ga, eh, Nafarroan izan da gauzak ja ezirela eh, ba, terrorismo bezala. <coughs> Orduan, horregonda egon da bai da, eta bueno, eh, Madrilera eraman zenean, bueno, lamela kartu zuenean, guk oraindik errekurtso bat aurkeztu genun, eta eh, izan da guztedu gure poza bakarra. E, Nafarroko audientziak bai atera zuen bere, bere autoak eta esan zuen gure kasua esela terrorismoa, eta zaintzurik ere, esela eser ez ikusten. Orduan duan, hori ikusita, e, audientzia nazionalak eskatzen zuen berarentzat, Nafarroko audientziak eskatzen zuen, eskatzen zuen bere aientzat, eta azkenean gorenak erabaki zuen nori segokion, gorenak esan zuen agian, terrorismoa izan zitekela, eta horregatik e, eman zion e, e, pos, audientziara. Eta hori guretzako izan zen benetan bueno, oso, oso, oso egoera, oso momentu latza eta eta gordinak. Seguk bueno, esperantzak ba, genuzkan ikusitan Nafarroko audientziak zer esaten zuen ez epaile batek baizik eta hiru epailek. Baina bueno, e, argi eta garbi hasieratik e, kasua oso politikoa izan da. Gero igual komentatuko dugu hori eta bueno, pues, eh, esaten digutenean botere banaketa badagola, hori gure goretzat bueno, pues, argi eta garbi ikusten da ezetz. Orduan hori eh arlo judiziala. Gero arlo politikoak eta egongara mugitzen egongara eh talde desberdinekin, partido politiko desberdinekin Plataforma eta erakunde desberdinekin, egongara Madrilen Madrilen babesa jaso genuen egongara e, Brusela zen, egongara e, iruan leku desberdinetan eta politikoki ia partido guztiekin jaso izan dugu le, beraien elkartasuna, baina hor marra bat izan dugu beti eta izan da PSOE, PP eta UpPene. Beraiek gure kasua hartu dute argi eta garbi politikoki jolasteko. <coughs> bai, eh kuatripartitotarren e, kontra, e, aldaketaren gobernuaren kontra jotzeko etengabe tesan zeuden ari sarete agresoreak eta eh e, e, bortizkeria dutenak arizarete sarete babesten eta gu gara ba, benetan askatasuna eta ba, e, bakea e, sorry, defendatzen dugunak. Eta gero beste aldetik e, Madrilenere eh podemosekin bai izan dugu et, eh, orain arte harremanak eta beraien babesa baina baita ere Madrilen eh, bai pesoek eta PPek erabili du kasu hau ba, Podemos enkontra jotzeko. Orduan hori argi eta garbi esaten dugu gu inurri batzuk gara eh, nola da posible eh, politikan gu tanta txiki bat izan da, nola da posible hain erabiliak eta momento desberdinetan nola erabili duten gure kasua Eta bukatzeko baita ere esatean gure aldetik ikusi dugu, e, bultzatu dugula e, borroka soziala. E, Nafarroan aldaketarekin eta bai egon zen garaibat nun jendea, bai egon zen sozialki mugitzen gai berdinen gatik, baina azken urte hauetan bueno, pues, e, hori da nire iritziak gian ez hau baina sozialki nahiko apal, ibili gara edo ibiltzen gara eta gure kasuarekin jendeak bat egin du eta e, izaten ari diren konzentrazioak eta bai manifestazioak eta izaten ari dira bueno oso oso hondiak eta ari gara jasotzen elkartasuna leku desberdinetatik ideologia desberdinetatik eta jendea batzen orduan alde horretatik ikusten dugu bueno e, sozialki bultzatzaileak bihurtu garela eta hori da pizkaratu gure kasuan E, argazki bat e, zabaltzagatik eta ideia bat eartzeko. Horein gaur e, epaiketaren zain e, esan ziguten aziera ikusten zen politikoki basegoela interes bat egiteko lehen bailen, bat atziloketak abendu azaroan e, izan baziren E, ikusten zen urtarrilan edo txailan egingo zutela epaiketa. Nahi zuten aprobetsatu, hori ba, sortu zuten ideia gure semea labak zirela terroristak eta eta, bueno, sortu zuten altsasuaren ba hori aprobetsatzeak ba, e, gero eredugarria bihurtzeko, sententzia er eredugarriak. Ikusi dugu baitare ba, gauza joan dela luzatzen, Gero izan ziguten gutxi gorabehera udaldean izango zela epaiketa, gero esan ziguten eh bueno, irailan aterako zela e, data eta oraindik bueno, pos gaude itxoiten eta bad irudi gausak lusatuko direla. E, gero baitare, pixka piska batia bukatzeko bina, etortzen saizkit ideiak baitaren esatea gure gure kasuan erabili zutera 363, bai? E, artikuluak. E, Artikulo hori sortu zuten e, jihadismoaren kontra ari zirenean borrokatzen polizialki eta e, beraiek ikusten zuten jihadismoaren e, jokaerak ari zirela aldatzen, ja ez zirela talde antolatua eta aurretik prestatua, baizik eta bapateko historia bat. Eta beraiek sortu zuten artikulu hau esaten zuten e, otzo bakartien kontra. Orduan gure kasuak bihurtu zuten e, terrorismo, Aplikatzen artikulu hau, esan ez, bueno, hauek aurretik ez zeuden e, antolatuak, hauek aurretik e, ez zer gertatu behar zen, baina ikusi dute, ba, hor bat zeudela, bi guardia zibilak, eta era ez antolatuan e, sortu dute, egin dute hori, sortzeko terrorea, eta sortzeko eta zabaltzeko terrorea baitare, baiherrian eta beste lekuetan. Eta horrekin justifikatzen dute gure kasua terrorismoa dena. E, jakitea e, ondorioak izan, ziren ondorioak e, denienteak horkatilea hau e, izan zuen, edo horren ondorioz hau txita e, ba, aurkitu zuten dena den hori ere ikusi behar da, nola zeukan, bueno, hori da gure historias entzundira gauza asko, horkatik e, hori nola zegoen aurretik, e, sargentoak hori ertatu zen ostiralean astelenean zegoen lanean, e, zegoen baja, e, zuen bajarik, eta beraien eskalagunak sortu edo eskatzen duten, e, baldin e, ondorioak izaten dute dañoz moralez. Terrorismoari buruz hitz egiten dutenean eta ondorioak, eta gaur egun justifikatzeko ez dietela e, askatasunea uzten ezaten dute ikusita zelarriak izan diren, e, iz, izan dako e, ondorioak. Orduan da, kristol montajea, arkieta garbi. Kristol montajea, eta horregatik ikusten dugu zabaldu behar dugula eta sozializatu behar dugula, Zer da zerioa, segun eta zer gertatzen den honekin, ondoren entortzen dira horeretakoak, gure kasuak da lapunta de lanza, ondoren etorriko dira horeretakoak, eta ondoren, segun eta zer gertatzen den, Auzkalao, zer gertatuko den, gu gauden jende guztiarekin, ez? Hori da pixka bat ez dakit aztu zaitan, baina gure argaztia. Probiltzeko eta gainera horeretako kasuarekin badauka zer zerik, gauza bat adibidez, El mundon, eta hor eh, gazte, gazte hauek aipatu zituztenen bat zegoen gazte, gazte gehiago eta hor daude oraindik. Nola horretakoekin deitu dira, eta, eta ose, ose, maika izan ziren, baina esan zuten eh, gehiago zeudela. Gero ez, ez dugu komentatu, oza, kriston, eh, <coughs> eh, Lorpena izan zen e, Nafarroko dintziak esan zuenean e, Terrorismoa ez dela agertzen eta e, Iruinara ekarri bertutela, hori izan zen Pozik egoteko e, Baina gero ia, luzatzen luzatzen ari da Eta e, pesimismo eta sortzen da Bai gurasoen gan eta herrian, ez? Eta gero e, ezkara fiskala e, izan zenean, pues e, Gazte bat bi urte, zeien txat berrogeita marurte, bestearen txat amabi, horrek ere, zuen paloa handia. Ja, urte bat bagu, eta hiru barruan dauden, abalkalneron, estremeran, eta aranjuezen. E, da, losa bat, ez, aurrera eraman behar duguna, baina, aipatu den bezala, elkart, elkartasuna, aina-aina handia aina denez, pues e, oso, oso guztuera daren bagu. Eta hori aipatu e, nahi, nahi. E, esatea, gaur egun gartzelan daudenak ongi daude, ongi daude preso, eh? daude preso eta badakigu zer den gure herrian, zer den preso gotea, baina, bueno, e, asieran oso egoera latza izan zen, e, gure kasuan egon ziren, e, bi-bi eta bat, bos pertsonak egon ziren batzilotuak, gero, abenduan e, e, gai, oiek atera ziren iru. Eta horre, gure artean eta jos, izan ziren momento uf, ze ikustea batzuek ataratzen direla, beste batzuek geratzen direla, niko agoratzen naiz adurrek deitu zidara telefonoz egun hortan. Eta esan zidan, ama, e, funtzionario batek esan dit, e, nire lagunek bestekirek joaten direla etxera. Eta ni? eta nik esan nion, puzadur, zu, zu barruan geratzen zara, baina nik zehargaitik eta zaz, nik esan nion badakizun nort daukagun aurrean, noren kontran nort nor zaitun e, baituta, zeda baituta, korduan, momento horretan berarentzat eta ni gori daukat oza, izan zen oso oso gogorra Eta gero, bueno, pues, egon dira momentu desbardinak, e, Baitare, jolaztu dute beraien emozioekin, batez ere adurrekin, beraiek badakiten nola jolaztun, eta, bueno, e, ni egon nintzen e, iru hilabete e, bizitari gabe zigortutak, gero egon zen beren eskalauna baitare. Bueno, pues, egon gara, e, agurtzeagatik eta esatea eskarrik asko baitare izolamenduan izan zuten, Pues Buz, bueno, pues dira, gartzeran dagoen egoera eta egoera latzan. Baina, bueno, momento honetan adur, e, sorte handia izan duen, ba, dagoelako aitorrekin. E, aitorrek lagundu dio eta, bueno, pues edukitzea pertsona, bat zure handoan hitz egiten duela zurizkuntza, ez hizkuntza bakarriko euskarak baizik eta zurizkuntza, eguneroko bizitzat zer duzun eta nola hartzen duzun, beraren txat izan da, bueno, eta nabaritzen zaio pilo bat ere buruak, horrein kokatuta daukak, eta dago, itxaroten, zabere pues, paiketa noiz eto, etorriko den. Jokin ere oso fuerte dago, ondo dago. Eta hoian, eh, dagola eh, Nabal-Karneron, principios baita ondo dago. Orduan, horrek ematen digugun, gutxien ez lazaitasuna. Okerrena da, bueno, pues, badakigu dispertsioa zer den, eta dispertzioan beti jartzen gaitula arriskuan badakigu Euskal Herrian hori ere, gu ez gara salbuespenak, eta gure kasuan eh, San Pedro agunean baitare eh, iztripu bat izan genuen, e, bueno, pos, diruarekin ordaintzen dena takito, baina bueno, ikusi dugu pos, hori ere poz hori dagola. Eta gurekin ere pos, hori dagoela. Gaur, gura zenbartetik ez eh, dizut, esan baina, Fredo hori bezarka daundi bat ekartzen dioguk, eta gogoratzen dugu guk etxean, lehen e, komentatu dugu kutxean. E, adur aurkeztu zen beranduago, ez? E, hori egin genuen atxilotzeko, eta Madri joan ginen esan genion, bueno, adur, gaur, venga, bazkari berezi bat egingo dugu guz, bueltatuko, ez, ez? Ezan nahi dizut, gogoratzeko, pues, ya, sartuko zarela bereala, pues, dakit, Grazieko imagen honekin, eta Va, a, animo, eta, a ber, benean, pues, gogoratu, eh? <gúsurra> <tunean> Majestai, kaldela embatago, nosos er. Nostela pasatuko gara sabete, zuen kasua pizko bat iguala Alfredo eta gero zureneba pizkada geitu daiz zure kasua zelakoa izan zen, Euskeraz, serderaz moldatzen saiaten moduan, bai igualerik moldatzen saiaten moduan. Bueno, igual, <coughs> <coughs> moduan. bueno bani Alfredo naiz, eh, bibia 15 eh, izan nintzen atxolotua, eh, arañe lurren hirugarren parte horretan eren barruan. Eh, bueno, gure kasuan ere kokatu bardu purtsu bat denboran, noiz izan zen atziloketas, eh, irugun e, lehenago edo izan zen e, gazteizko errearrezia, nune e, kristone hori hartu bai komunikabideketan eta holan, eta handik e, lau eguretara edo ziren e, lakindongo autuzkundeak, ezta? Orduan, e, nire beti pentsatu izan dut, tokatu zitzaig gulapur bat e, peperen e, propaganda izatean, ezta? E, gainera gure operazioa ja irugarren asenez, eta ja, pues... E... <laughs> Apurtsu baia pasauta zegoen ez, pues, erabilizuten adibidez Cesar Estranberri atxilotzea, ez da, ze, bueno, pues, musikari famatu bat izatearena, pues, igual hoiaktsun gehiago zeukan. Eta, bueno, ni beti izateen dut, ba hori, goizeko beratxitan e, etxeitean e, ateren nintzelarrik e, atxilotu ninduten, eraman ninduten e, Lazalbera Bilboti bueltatxo bat zukeman e, ostean, ezan barduta zira batean, ez ziratela esan, e, zen zen e, nire atxilotzeko arrasoia, eta hori bai, pues bueno, e, bizigaren herri honetan, pues denodakigu zelozen gauzagatik atxiratu da kibu, pues, gauza zaituztela eta hori nagoen apurtxu bat keskatuta. Baina, bueno, gero, ja ya... eraman indutela salbera, pues... eh, no eskapes, no, no, tranquilo, no ez daizik dizajuna. E, bueno, da, sa... Igun itxen gora eta anjan barroan engolari, beste mutil bat, kaiet, eh, beste zelda batean, eta komentatu zidan, eh, errarria esara eta baie, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Twitterren gati da, eta, bueno, zan e, diaten ez ez guaz madrilera. Eta, bueno, hor bai apurtxu bat, le, lazaitu nintzen, ikustea batez Bat ere zen zen arrazoia, ezta? Bueno, gero han ordu batzuk egon ostean, pasatu nintzen pikolen aurretik. E, olako dosier bat ateraz idaten, ikusi nuen nola... izan nituen e, nera bi urte olen e, jarraituak izaten, bai zare sozialetan eta bai kalean. Eh, bueno, asaltxe apurtxu bat eh, nola egin zuten beraiek, eh, ni enmarron atxeko do, ezta? Orduan, zeuskaten eh, igual berrogei tamar, irurogei pantallazo do, ezta? Eh, nire idatxik iritxetako idatxi, idatxi, gauzaz, eta bueno, zegoen apurtxu bat denetarik, ezta? Pues, eh, ongitorriak eh, perrezoa izan dagoik, eh, Pablo Gorostiaga, Sabir Alegria, gero, boz, eh, nire txiste txarrak, zori... Pues, Italiaren poliziarren kotxe bat erreta, eta me gusta el olor de, de fogata por las mañanas, eta, bueno, olako txistetxarrak, eta, bueno, hilako e, preso batenea agurra, galindoren txistetxar bat, eta zer gutxiago, esta? eta, bueno, orduan, noieka hartu ikusten dute zure pentsamolde hazein den, eta, gero, jazten dira, pues, bera ireka duzen dutena dirila berezasko gauza txarrak, eta, pues, eh, Pablo Gorostiaga, adibidez, eh, el audioko alkatea izandako dako pertsona eta laguna dena, pues eh, sortxu urte bete ostean, eh, berrerri ere itxul izenean, nik jarri nuen jarri non agur bat, eta berri esaten dute, pues... Ni, eh, karo, ez que terrorismo gorai petxaren asuntoa da oso relativo, ose, karo, eh, berri ekiterpetatzen duten nik idatxetakoa, ah, orduan, karo, eh, nire postazuna, Pablo, berriro gure herrian izateagati, berai ikusten dute elatecimiento del terrorismo dela. Zabira Alegria, Gunkariako eh, langilea bebai, huertatu e, zenean, berdina gertatzen dute, berai ikusten dute terrorismoa goreipetxanari naizela. Edo adibidez gertatzen dutean, e, <laughs> e, jarrai antolakundeak bere urte mugasenean, e, nor baitezke egin zuen e, tarta bat jarraiko simboloarekin, <laughs> eta zuen soriona jarrai eta pues eh nuen, edo la coso ese, talduan pues bai, que no mereye que aterreciu ustedes, no se gustía, jarrai organización ilegalizada. Ta, ta, ta, ta, ta. Gero pintadaren bat, ere bai, ne pues da pintadidese de zerbait gutxi batzu dena males desaten, dela ya, gure herriko esaldi bat deretrako erabiltzen den esaldi bat, ezta? E, Edose erabiltzen duna esaldi bat. Pues vosotros van beraiak egituten desglosea, esaldi hori argalarena da, argala izan zen karrero izuena, karreroren komandoa berare da keo. Señorri. Pues bueno, pues acepto. Pul poco mai de compañía. eta eta hortikan orduan ja hasi sin ira orduan berai bas ekiten amurriokoan intzela se askotut eta genun amurriko gauzin inguruan. Gero horiek begiratzen zuten ajaraldea ba, puntokon e, dela <coughs> gure zonaldeko webgune baten e, laguntzea jain <coughs> Baina bera izan zen klabean nire aitaren e, nire no, aitaren eguneko egunean pues, Beti dazten diot zehoz eraitari eta orduan berailek e, begiratu zuten amurrio, nire norra aititzen egun horretan Eta justo bat zegoen pertsona bat, Alfredo bainera Remilioz, zaitatzea esokaren aitaren izena eta bizen berdina Horro nesegoen nire aitarien eskela jarrita horre zera horretan, eta, bueno, pues sorti erabaki zuten nire, nire biatortzea. Ja. Hanego pues bueno, nintzen ordu batzuk, eta justu ateragintuzten pues, eh, tele berrirako irudi politak izateko. Eta, bueno, pues handik, eh, jabet batxuetara, eh, paiketa izan barluela, eskatxe izkidaten bi urte, eh, bos urteko libertad vigilada, que jo no se sé que amaz vigilado podo estar, eta 16 urteko inhabilitazioa Eh demora horretan ba, nire laguna direnak e, sortu zuten e, kanpaina eta bueno, demora horretan lege nagusi txoiten izan duen izan baruen epaiketan, baina bueno, eh jakinda 2005eko panpinen kontu famatu hori, neukalarik ba barekin e, aurrera karia direnak ordain saihatu ginen eh akordi batira iristen. E, claro, bezat, dit, eh, claro, ideazco eh, <coughs> que esa te di, joder. Se echarto está batera iristea eta zuk eh, estatuari bere paien bitartez eh posizionatza, está? Es pues, asks gene iriste man esa batera ez dago paiketarik eta orduan ez dago bereiek ez dira posizionatze maiak, claro, ni que eh, Madridietik hiru eh, aldiz pasatu naiz. Badaki zen eh, baitasun gutxi nok bate, orduan eh, nahi nuen, nuenas en ezgartzelara sartzea eta erabaki genuen, pues saiatze a iristea akordiaritxe ginen, 2.000 e, euro, amalu urteko terdiko inhabilitazioa. E, akordiarizten gara, e, nire postasuna... ba, oso do, ta, handi bihastetara, 2.000 bi ebederatxian epaitun ninduen sala berdina esaten du, ba hori, 2.000 e, ebederatxian epaitun ninduen asuntua gatik ero izitxaitan urte bateko zigorra, eta ziru urteko inhabilitazioa. Orduan, e, beraiek, e, beraien e, ingineria juridiko horrekin, bihatu zituzten tuit batzuk inibil, inabilitazio garaian e, idatxitakoak. Eta horien barroan, e, deliktiboadiren batzuk, ezta. Eta hor duan, dute, denbora horretan e, delikitu nuela, eta hor duan e, apurtu nuela, eta barroa sartu baren zela. Eta, bueno, horrein dela gutxi iritxizaita eskutxitza, eta, bueno, jara, daki zuen ez, e, larun bat honetan, pos, e, e, gartxela ganoa básicamente hori. Saludo ososono, eh. Galdera diribadago etori, pues. Si. Sí. Galegor leko go pankarta da tienda Alfredo pizcaga, que, la, en, anto, txaya, beba, y, vaya, que sea, el kartazo unaia zteko Alfredo Alfredo Va, soricharres, urtebat, carcelara Vale, hasta aquí niño, Cuenta un poco Herderas bueno, Yo soy el ejemplo de lo arbitrario Que es esto o sea A mí me detienen en la primera operación en la primera operación Arañas y la segunda persona detenida No tengo ni idea Ni por qué, ni a qué venía nada A mí me detienen en Guernica eh, Estaba hablando además con El familiar del primer detenido Que era Sintena Farroa Y me estaban contando donde tenía mi hermano y me, me acercaron por detrás, me dijeron que colgara el teléfono, que estaba detenida. En el coche me atreví, no tenía muy claro, o sea, es eh, yo realmente eh, no... Tengo la suerte de soy la un, de las pocas personas de, que ha quedado archivada por porque según el fiscal de la Audiencia Nacional no tenía indicios de delito. No tengo muy bien, entonces no tengo muy claro por qué me detuvieron cuando la orden venía de la... ...de la Audiencia Nacional... ...pero bueno... Eh, ...me montan en un coche... ...que a mí esa sensación me parece la peor... ...o sea yo no sé... ...te montas con unos desconocidos... ...que van... ...que te dicen... ...te enseñan una placa... ...te dicen... ...acompáñame... ...te voy a montar en un coche... ...te, te rodean... ...y acabas... ...en, una, en un vehículo... ...rodeada de picolos... ...porque te han dicho que son picolos... ...y te están llevando a un sitio... ...que no tienes muy claro dónde es... ...a mí esta sensación... ...no se me va a olvidar nunca... ...estaba en un coche diciendo... Me estoy yendo voluntariamente, nadie se ha enterado y, bueno, en ese en ese camino me atrevo a preguntar dónde me llevan. ¿Puedo hacer una pregunta dónde me lleváis? Porque a mí no me informan de nada y me dicen que, que a la salve. Claro, mujer, militante de izquierda virtual, en la salve, pues tenemos memoria. O sea, a mí se me viene todo el mundo encima y digo, bueno, olvídate, no sé por qué me han detenido... Eh, olvídate de todo intenta mantener la cabeza fría y lo que tenga que ser será eh, llegó a la salve allí de momento estoy sola no hay nadie más con conmigo luego sí que empieza a llegar un montón de gente porque en la primera operación araña creo que fueron fuimos 20 personas o así fuimos cantidad en la salve acabamos estando por lo menos que yo contara contará 445 conmigo eh, Me meten en la celda, me rodean un montón de guardas civiles encapuchados y me dicen que me esté tranquila, que, que no pasa nada. Digo, no puedo estar tranquila en la salve con siete encapuchados alrededor mío y me dicen, eh, no es por ti, eh, nos encapuchamos por nuestra seguridad para luego poder seguir tomando potes con vosotros. El tono es todo el rato este conmigo, el de entre vacilo y entre, bueno... Eh, marcando todo el rato me, me están constantemente aunque yo no declaro en ningún momento todo el rato me están preguntando todo el rato estoy rodeada de siete picolos preguntándome preguntándome cosas de las más tontas ¿eh? desde claro eh, obviamente paso por todo el, el, el sacarte fotos el medirte el desnudarte todo to, por todo ese ritual eh, eh, me, me están diciendo todo el rato eso pues eh, yo he de llevar una riñonera Y cosas que ni te acuerdas. Dicen, ¿has visto ocho apellidos vascos? Pues yo dije que sí, como podría haber dicho que no. Luego me di cuenta que llevaba las entradas en la, en la riñonera. Es un constante papillarte todo el rato, todo el rato haciéndote preguntas. Eh, el tono, bueno, pues eh, había, como siempre, los majos y los no majos. O sea, los que iban de, de, jo, pues a mí ya me dicen los de allí que eres del sector duro pero yo no me creo, y me, me decía a mí me gustas, a mí me molas, y me decía al oído, que a mí eso no se va a quitar el con el pasamantaño rozándome, cuando te vea por la noche en algún concierto ya te voy a decir que soy yo constantemente era ese marcaje todo rato de tú eres tía, yo soy tío, todo el rato en un momento dado había una picola, constantemente bueno, fuera parte porque iba con el pelo rubio, es conocidísima por todos, es una tía de Euskaldún además eh, de Euskaldún, que sabes que era, no es que sea de aquí, eh Eh, esa tía eh, estaba todo rato jugando con el picolo que me decía al oído el, lo guapo que era o dejaba de ser. O sea, era un constante... En un momento dado aparece otro picolo que, en diferencia de esto, se iba vestido como de nazi, que me hacía cosas como señalarme una ducha y me preguntaba ¿Tú crees que aquí se le puede hacer la bañera a alguien? Todo rato intentando tenerte en esa detención, la cosa es que, bueno, eh, llega mi abogado, mi abogado era eh, es Ivonne, Ivo Altuna, llega mi abogado no declaro, todo normal y me dice en un momento dado, bueno, pues se ha acabado, Suri eh, en 20 minutos, media hora, tienes que estar fuera, porque eres tú y porque yo soy yo, eh, es el hijo de Yone Gorizelaya te van a tener un rato más pero te espero abajo tomando un café, esto sería sobre las 4 de la tarde, yo salía a las 12 de la noche yo era muy consciente de que me estaban vacilando, me estaban venga a decir, me hacían bromas de, el juez ha dicho que le quedas 3 días, eh Constantemente constantemente era, eh, te vas a quedar aquí. Yo sabía perfectamente que no. Pero claro, estás en la salve, es muy difícil que tus derechos... Eh, valgan para algo. Eh, la cosa es que eh, al final, al último momento, eh, yo misma les digo que quiero ver al médico, que me estoy sintiendo mal. Claro, para ellos es un marrón que una persona que tenía que estar fuera... Eh, Yo no, en ningún momento veo lo de la operación araña ¿eh? en ningún momento me enseñan, me lo dice mi abogado en un momento dado que estoy por delitos informáticos y por el altecimiento pero a mí no me enseñan ninguna ni capturas de pantalla ni nada yo de allí no salgo sin saber por qué estoy detenida, más que por lo que ha dicho mi abogado ellos en ningún momento, si sí es verdad que están rato tanteándome y me están todo rato tanteando cosas como, yo estaba en el, bueno, en el grupo de desobediencia pintábamos el toro de Osborne, fuentes cosas que sabíamos, estábamos medidas que no podían meternos ningún marrón Ellos lo sabían, y es y para el abogado y para mí era un toque de atención de, te tenemos ahí, o sea, voy a aprovechar esta oportunidad para llevarte a, a, a la salve. Pero constantemente era, eh, a mí me hablaban de Sortu, de la, eh, estamos hablando de hace como cuatro años, sería. me hablaban de Sortu, de cómo estaba el tema, de que si en Bilbo había muchísima confrontación entre unos y otros. Constantemente era sacarme información sobre, pero a mí de internet no me mencionan absolutamente nada. Eh, a las 12 de la noche me sacan, pero más que nada porque yo empiezo a pedir un médico, que me siento mal, que estoy mareada y ellos eh, me dicen, pues tengo buenas noticias, que he hecho el pues, que te vas. Y a las 12 de la noche me echan. Me echan, además que habían dicho a la gente que se había había estado fuera encartelada, que se habían dicho que yo me quedaba allí ya hasta el día siguiente por lo menos. Llego y me encuentro sola allí en Bilbao, pero bueno, sin problema. Sin móvil, sin nada. Eh, bueno eh, La verdad es que desde mi parte la gente se ha portado muy bien. Eh, en mi pueblo, que yo soy de música, el ayuntamiento el, eh, que es de Bildu eh, metió una, eh, una moción en el ayuntamiento que el PNV rechazó, pero... Eh, tanto en Guernica como en Música se han portado súper bien todos los eh, partidos eh, pues, alternativa eh, siempre sacaron nota también era la primera operación y era como muy llamativa y eh, a la semana de estar detenida eh, de, de quedar en libertad eh, el ABC publica eh, una, un artículo eh, pidiendo colaboración ciudadana para encontrarme porque soy una hacker muy experimentada Sí, sí, una hacker muy experimentada y mis sistemas de seguridad son tan grandes que no han conseguido dar conmigo. Me tengo que cambiar hasta el nombre de Facebook porque de repente todos los locos del mundo deciden que me van a buscar y me llegaban mensajes de todo lo que podéis imaginar, en plan, te, la hemos encontrado. Perdona, mi contraseña, soy una hacker tan experimentada que mi contraseña es galletita. O sea, era como, llamo a mi abogado y me dice, oye, que la vez te ha sacado esto, me están a mandar los colegas de que me están buscando y... Y me dice, cámbiate de nombre y nada, pues vete a dormir y fuera por si acaso, porque esto no tiene sentido. Eh, a los seis meses ya me llega que quedó que queda que archivada en mi caso por, por porque no hay indicios de delito. Eh, digo, bueno, y dónde están mis cosas, mis, eh, mis, mis eh, mi móvil, mis pen, todo dónde está. No que eh, no saben si te lo van a dar. Bueno, supuestamente yo soy una persona que me habéis detenido sin saber muy bien por qué. Hasta los seis meses no me devuelven mis cosas, que soy de las pocas personas también que han devuelto porque no sé si a ti, a mí también. A ti también, pero a mucha gente te, te le han reventado todo. A mí ¿no? pues... no te devuelven ante las armas que a nosotros Sí, sí, sí, sí, yo tardé seis, otros seis meses más en recuperar mis cosas pese a que yo era una persona detenida sin saber muy bien por qué. Eh, y poco más, o sea, es, es lo arbitrario que es esto, o sea, todo depende un poco de cómo, no tengo ni idea de por qué, en mi caso eh, el ABC publica que a mí me detienen porque pongo una, una pintada que saqué en, en Iruña además, que ponía ETA les desea felices fiestas, era una pintada que no he hecho yo, era una pintada que había sacado, si tienes un problema con esa pintada vas y la borras eh, eso decía la el ABC. no es que esa es mi historia mi historia es, eh, no tengo ni idea de por qué me detuvieron en realidad a mí no me han enseñado nada y estoy ahí archivada porque esto es muy arbitrario eso sí nadie te... no, no, no he vuelto bueno, ahora ya hace ya años de esto pero los, durante la primera época el salir por la noche yo sola era la mayor rayada del mundo, o sea, necesitaba ir a mear con, con, con a alguien que estaría al lado porque decía, o sea, que ese tío me ha dicho que me va a ver saben perfectamente... Yo a la gente le digo, nunca digas en una red social lo que no dirías en un bar a grito pelado, porque da igual como tengas, si, si lo tienes público, si lo tienes privado, no hay privacidad ahí, no hay ninguna privacidad, da igual, o sea, no importa lo que pongas, eh, cómo pongas y pones que solo te pueda ver tu amiga la del quinto, no, todo lo ven. Eh... si sí, de hecho, en mis en mis cuentas, en Gmail, en Facebook, en todas, entraron al de porque por luego al lo comprobé, habían entrado, si sí, yo fui detenido pues a las 9, a las 9 y cuarto, habían entrado sí, ya sí, sí, en, sí. en todas. O sea, ah. yo es lo que, me, no me, es que no me canso de decir, que nadie escriba nada que no dirías a gritos, o sea, hay que, no pasa nada por escribir, o sea, no hay ningún problema, pero es eso, que hay que tener muchísimo cuidado, y, y luego es eso, que es que están ahí. <tose> O sea, son la persona esa que ves con rastas, la gente que ves con... O sea, que yo les veía cuando me detuvieron a mí, el tío que me detuvo tenía tubos en las orejas, o sea, perforaciones. Es que no, no sé qué... Muy bien, o sea, que estoy aquí eso, más que nada para apoyaros a todos vosotros, o sea, y a todas vosotras, pero, pero que están ahí, o sea, que están vigilando cada cosa que haces, están esperando, pues porque... A mi me hace gracia cuando hablan en, en Cataluña del 155. Aquí hace años que vivimos, <coughs> en el 155. Vale, esto ya gola, eh? Bueno, gubatoz horretatik horretako horretako horrega kaskatu plataforma izan ian eta esplikatuko guna piskada, le bizi atxiroketak ze kontekstutan emate gero plataformak nola germatze e, ian eta bero sartuko gehaia ja pixkat e, aurrera bandianak zioak, egon berriak ba, asteontagoak izan dianak, eta bero barruan ba kartzenan dagoenak nolako gobera duten, maso, bueno, eta zikoa explikatzen pixkat nola eman zidan atxiloketa. Bara. Vale. Bueno, kontua, lehenengo eh, konteskualizazio bat egin behar dugu, eh, atxiloketaak ebantzien jada sortzi jo bete atzea, eh, bai, amaika nengo jada sortzi jo eh martxoen 11an Iruñaren intzan manifestaldian eh errepresioen, ja <coughs> de Lopean eh jakinarazi, jakinez bakizordikan eh manifestazio hartan, ba, izenak esaten zuen bezala ba e, gutxiagora 2011ko ostik an emaitzian errepresio kasu pila bat, pila bati aurre egitea zen helburua, ez? Ba, izan eh txiolariak, izan altxaxugoak, izan Tolosarrak, gazteak aleanekoak Izan hogeita zazpiko auziperatu internazionalistak, eta bar eta bar luze bat. Beraz e, zenin konestutan ematen da, egiten da bertan salaketa bat ez dagoela bakerik eta ez dagola bake intentziorik ez. Ordun, kontestu hartan e, manifestaldia egin zen e, larum bat tartan Iruñako aldezarrean eta manifestaldia hasi eta... Egun berrun bat metrora e, Polizia Nazionalak manifestaldia disolbatu zuen Eta manifestaldia disolbatziarekin batera ja, e, Poliziaekinen enfrentamentuak hasi ziren Eta alako bat ean, ja, atxalde, atxalde oso hartu zuen usto bat ean Atxilotu zituzten gure laukide Hairetako bat adin txikikoa e, Atxilotu zituzten oi, e, irunean bertan zuen Polizia Nazionalek eta haietakoati burua ireki zioten. Etxilok eta horretan, ba, izan momentu batean resistentzia intzentzia jartzegatik, ta ber burua ireki zioten eta bueno, kontua da, eh egun hortan bertan askatu zutela eta bailegatu ziela, eh gaua komisaldegian pasatzen. Gaua komisaldegian pasatzen eta baita igandia bai. E, Zer eta hori no, noiz dator gure sorpresaa? Gure sorpresa dator, ba... Azkenean, e, 2018an, e, terrorismo delitutza gotziden kasuak arra, baltsasuko kiena izan da. Eta gure sorpresa aldu zen, goizean, goiztean, bakoitzaia gutako bakoitza bere ahaltzen moduan. Bere egunenokoa berregiten saizten ari zela, iritsi izan notizia, Ba, e, Iruñako fiskaltzak e, terrorismo delitua ikusten zuela, eh arratsalde hartan, emandako ekintzetan eh hartara jada Iruñako espetzera trasladatu zituzten eta eh ordutikan e, kasua da e, terrorismo delitua ikusten den momentutik jadanik eh momentu horratikan kasua Madrilera pasatzen dela Audientzia Nazionalera. Gerora emango da errekurtso bat e, kasu hori eh audientzia eh pasatzeko. Hau eh aldeko lana egintzen eh Beño Carmela Melak bere gain hartu zuen kasu hau ere bai eta urtutikan Madrillen dago. Vale, e, lana guk benetan eh atxiloketa eta eta atxiloketa gertatu eta une, o sea, momentura Ya sinen si nola daiteko agitazio bat egiten, nola daiteko gutxienez jakinarazten, ezta? Eh, lanean hasi ginen, bino lanean nola hasi lanean jandika batekin hasi ginen jadanik. Jandika hori zein da? izan zen, e, Euskal Herriko partidu politiko guztien gaitzespena. Osea, ekintza, osea, larunbatean emantzien ekintza horiekiko gaitzespenak jada eragin digu guk ez e, gu ja gorrekin jokatu beharri zatera, ez? Osa, ze benetan, e, gaitzespen horrekin, osa, ja, e, la presunzion de inocencia delakoa jazalantzan jartzen da, ze delituak onartzen dira. Gero ja, agian ez dena onartuko izango dira emango zaien, e, bai, kategorizazio terrorista. Mino, bueno, hortik galanean astengea. E, larun batan izan zena txiloketa, eta astelenean jadanik e, Konzentrazioak burutu genituen, bai gure herrian noretan eta bai eh hiru hilburuetan. Eh batean Gasteizen eh bai gubilok eta bai atzilotuketako batek gazteizen ikasten du ikasten zuen eta burutzen kontzentrazioan eh zipaia guztia izan genuen aurrean furgon eta pila bateekin eta jendea identifikatu zuten. Osa berez e, lurretan e, aularioan egin genuen eta ireani ja, jendia identifikatu zuten batzuek egin berri zantzuten aulario barrutikan, emergentziatetikan bina hori zen panorama, benetan panorama tentso bat zegoen <coughs> Bueno, hartara, e, bueno, lehenengo esplikatzea, bai barrukoak osa atxilotu zitutenak eta bai kanpokoak eragateko xokego eran ginean, ez? Osa benetan, espero gabeko rebez bat izan zen eta hori, nahiz eta lehenengo agitazioak, lehenengo kontzentrazioak gurutu, zoze, oandikan artikulatzez zegoen. Artara, iristen da, ostegunean, e, gurasoen adirazpen bat, gurasoek egiten dute adirazpen bat, zortzi puntukua, e, ba, benetan, esaten, aiek e, gaitzezten dituztela lanun batartako iztiduak, e, benetan, bai aiek eta haien semea direla Euskal Herrian be, burutzen ari den baqueta bizikleta prozesuaren parte aktibo eta bueno, kontua da azkenean hor eh bat ba nolabait presiopean ere bai barrukoek ba, ikusten dute ba, momentuan haiek ere xokoegoeran hortara hartara heldu ziren naiz eta hori presiopean, beste zer ezutelakoan e, hartara heldu ziren. Bueno, ba Artara, dator gure plataformaen zorrera, horretako laguak askaturena eta zerta datorra, e, gure helburu Nagusia izango da e, Benetan e, Noski, gure lagunen aldeko e, elkartasun deia zabaltzea kasuaren e, ere zabaltze bat lortzea eta betan Euskal, Euskal Herriak eta bai, Mestatu Maian jakindadilla zer gertatu den, zer eukeria ematen ari den eta gehien bat ere, e, pixka bat, honek, e, kasu guzti honek ekarri ditzaken gaztu ekonomiko guztietan laguntzia, ez? Eta hori heri bai, guk, e, digamos, behiztasuna edo benetan e, egin hor lortu nahi genuena da, benetan, e, haien, osea, aipatutako azken bielburu horiek jorratzeaz gain, ez? Osea, alderdi laguntza ekonomikoa, bai, familiari, bai, laguna eta bar, Benetan, e, egitea kontekstualizazio bat eta benetan hauek ironikoki errepresioaren aurka zen e, manifestaldi batean jasan antzuten errepresioa, nolabait kontekstualizatzea eta kategorizatzea. Benetan, nondikan datorren estatu, e, sa, estatuaren ba violentziaren monopolisazioa hau, ez, osea, benetan estatuakarik erabilizakeen eh violentzi hau zergatik, zergatik ematen den, ez? Eta hori dena jorratzen, saiatzen gara, e, ez? Benetan kontestualizatzen, zergatik ematen dira, txilok hauek eta zergatik ematen zaile, dago entratua. Ba, bueno, ba, kontua da, leporatzen zailela e, desordenes publikos, e, gero... Atentadala e, autoridad, vandalismo, lesiones, lesioena ere bai, e, atea da, ez da bat, ya, eta geroago polizia nazional bat e, zauritua omentzeola, Zagunean bertan, etzen ez zeren man. kalte materialak zori zeuden e, ba, Poliziaren bertxioa zein ekin du Zein ekin du, ba alde zarrean, momentuetan zeuden ba, Enpresa potentenek, multinazional potenteenek izan burgerkin eta barrek Egin zuten hauen kontrako ere, ba, digamos, e, kolaborazio bat Ez, e, ba, gian, ahien e, momentuko bezeroak, ba, izutuko zituztelakoan erugustia ba e, digamos manifestariei eh Ba bueno, hortik aurrea e, gu beti jaos e, bai Gurasoek Sorturiko eh eta geurea paraleloki, o sea, lanean joten gea, ehz elkartasunean eh nolabait konpaginatzen ditugu gure biaferak. Eh gehiago eh egindute lan nolabait institucionala, ehz ba jundia parlamentura jundia, gipuzkoako batzar nagusitan egon dira, ez? Benetan, haiek egiten dutelako apelazio bat egin, egin zutelako momentuan, bakasua, e, Nafarroko Audintzia Provinzia Lehan epaitu zedin eta ez ordea e, Audintzia Nazioa Lehan. Ja da, hori ejekutatu zen eta Audintzia Nazioa Lehan da kasua. Horaintxe e, bertan, hauek, oraindik ez dute fiskaltzaren eskaririk. Oantxe bertan ez, dute, ez dakite zenbat e, Ez da, en prisiónin kondizional daude Osa prisión preventiva hartatu Eta ez dakite zenbat eurri altzaien e, Zihur gaita hori oso, oza, oso insufrible Eta bueno, hartara e, Guk egin ditu unekintzak, ba, izan dira zenbait elkerartasun egin ditu Azkenean e, Ba nola bait e, Naiz eta eguneo zarepten egan gure burua berzortzen ez, ba, betiko balia bidatetik tira dugu, izan materiala salduz, izan eozein, ba, elkartasun kontzertu tabarrekoak barrekoak lortuz eta gero horre bai horrenarira e, harira, ba, zenbat mani, e, igero egitendian kontzentrazioak eta baita ere, e, destakatzeko, e, guk ustaiaren hogeita bian burutu benun manifestaldia horretako herriko jaetan, e, madalenetan non apoio ondia jaso genuen eta abain gotzoni e, pasu ema binolean ezatea kasu hau izan dela oso isildua prentxaren partetikan eta prentxaren partetikan oso, oso isildua izateaz gain e, benetan ere salatzekoa da prentxak hor bertan izan duen parte hartzea ze prentxa izan da askotan e, guraso edo lagunek jakin Osea, Jakin Biniolen beste gauza bat anunziatu dutena. Sa eh lemagun, adibide gisa, lehenago jakintzen prentsaren bidez, eh definitiboki Audientzia Nazionala de Igualtasunak kasua gurasoek baino. Eta hori benetan salagarria da. Eta gero, salatzea ere bai, eh kasuaren arira egin den eh muntai, no, muntai poliziala izateaz gain egin den muntai po, e, mediatiko guztia. Esta? ehse e, mundai imediateko sai naiz bazioten ba, talde antolatu gisa gizu astela eh Iruñara eh ba bai harrieekin eta bai e, eh materialarekin eta beste gabe hori hainbat gauzen artean gezurtatzeko u autobusean juginen ez talde organizatu gisa baizik eta erpresio kasu guzti horiek salatzea eta hori ginen pikoleton kontrol batean nun eukigintutzen irordu la urden miatu zuten autoguz guztia eta ez zuten ezertu batu eta hartara, ba, benetan, bai, e, gu zaminduta daude eta gurasokare gehiago nola prentxaren bidez filtratzen diren askoz lehenago oza, aie jakin baino, benetan eurrentxe bertan, aien zemeek jasaten duten panorama eta jasat dituzten kolpe vale, Ba, gero beste kolpea dator, jakin godezu denez, Ostira bertan, egizteia zitazioak e, amabi adenina hondiko gehionzat, Gipuzkoa eta Nafarroan banatuak gongo dianak, eta bosta dintxikiko gehiago. Junbarko dianak hortikiru egun eta Astele bertan aduen zionazionalea deklaratzea. Klaro, ikusita horretakua deklaratu zuten bezain pronto, kartzenan sartu zituztela, babehen zentsazioa zen iguala. Astele nian jongo ziala, eta ez gara itzuliko. Bale, bueno, haipatu behar de bai, <coughs> e, lista hoi, berez. Audezina Nazionalak investigatzea, e, o ja, akusazioa prestatu azula hurriaren hogeita sortzitik. Ez urria ez, e, irailaren hogeita sortzitik. Eta, izte zailen justo, hiru egun lehenago. Bues, justaz gero ah. momentuan, hiru egun gaita maio hartu eta pasat baino gutxiogatzen bailea, zintzaiolako iritsi, ja. Ta, bale, ba, Asterenian aurkesteia denak Audezina Nazionalian deklaratzea, eta mugitze behar batzu bai horretatik, bai beste esparutatik bai gure apoioa erakustea, atian bertan. Ekustetugu sartzen, zin maz, eta denak irten nintzian, kargoa behar. Pero kasuali da, irten zian fiskala ezelakoa agertu. Deklarazio horta, ahirik ezen egon fiskalik eskatu gozuna beraien presion preventiva sartzea. Hau da, edo zen momentutan gertatu aitekela berriz. Aldeituzte deitu behaiek, eta ez momentutan fiskal agertzen bada, edo e, eskarkizun bat bada, sartze dituzte kartzelan hauekin batea. Eta bain txo bertan kasua hola dago, ja ez di ala lau bakarrik. Hoen diago gehiitabat, hau ziperatu, eta bain dik sumario itxigabe. Zaila dela zerbait, haum dihago hartzen duna. Eta denak akusazio berdinakin. Terrorismo akusazioa bai. Bus pues bueno. Eta vale, kasua apiskat, hola dagoen txo bertan Eta esplikatuko etena apiskatuain, barruko hiruak ebain hola daudeen Eee, barruan daude hiru gazte, hogei urteko adianak hiruak Eta imaginatu, kartzena esarteiz zute hogei urtekin, ba... Pff, te jodupoko la bida, eta bien Eta, <laughs> oi, daude, gutxinez Madri ja zituzte eraman oa Baina iruñan daude Oza, iruñan daude, sumarioa ha irekita dagoelako, eh? da. Sartzemaz duten norbait e, aste honetan, declaraciónta del Madridien, vaya bai, zituzten, chicos e, bai area. E, e, aldenan baruan bastante ondo daude. Barruan alduten aiten dute. Eh, dauden ekintzas berdinak, e, que deporte ikasi, pintatu, yo que sé. Estáisuste visita gurekin, astero visita bat, gurasoki nolaguneekin, 40 minutokoa, lokutorioan, sin más. Ta... Asegatian, bat adibiez UPU-eko ikaslea da gaztei zen, eta upu pegari jarri, asegatian ikasteko. Apunteak dagu pasatzio gu, baino, azterketak itaitu, galtzeu, azte bat bisitakoa, eta ite gu bisita hortan azterketa, pasatzioate funtzionarioen bitartez, eta irakaslea hakin kontaktoa dago nean, horrek tegu azterketa. Sin mas. Eta beste biak FPP-kuak zidan, eta hau eko gehi izaten, ikasteko orduan, zera berez ortena gaioak eta behar dituzte, eta gaztearen baimenik ematen. Eta, hoi gu gaude hola bain txo gertan, daude hiru hauek Petri Ruben ta hendika hiruñako kartzelan, edo ze momentua nadituzte jetsi madrilea, pff, ba gaude irzetu berrekin, ja eta ara batza guna berrekin, eta, bueno, ezakagu besteik itxoa hita baino, eta gure elkartasuna diaraztea, behai-ei, eta baita hemen dauden beste kaso guzti behai, altxasoko eitxio lariaiz, e, zein estatusuan gertatzen ari beste guzti, eba. Eri ere azkenikan hauek e, Regimen FIES-ean daude e, Regimen FIES e, da hauen kategoria demagun e, da dena intervenitu daukate komunikazio, komunikazio guztia izan beti bisitetara bialtzen gaituzte e, Petri Endika eta Rubenen kideak bat bi eta irugarren lokutorio eta e, sartzen gea, geha, guztiak irekiak iristen zaizkie, iristen baldin bat zaizkie Eta telefono de guztiak, mugatu dituztenak, zortzituzte astean, bako itzabos minutuka, ere entzuna dituzte. Eta gero, ba, ipakete guztiak sartzeko orduan tabar, ere, ba, etzaie, etzaie dena iristen. Hori, e, okerna da, hauek manejatzen duten ezinegona e, egona, ba, dakitelako momentum batean e, Madriak etxio erdituztena. Artara, ba, e, ez daude lagun altxasuarrak bezala, hauek hiruak e, batera daude eta hauek horrengoz, ez zitu, ohendik ez dite, bakartze politika eta dispertsioa ezarri ez? Hortikan, e, bueno, azkenean, gehien bat, nahiz eta haien artean eskertu duten guretzat ere, lagun ontzat da pixka bat hobia ez? Benetan, kilometro gutxia hori merritu gure lagunak ikusteko, baina azke, azkenean <coughs> ikusi berdana, baina askatasuna eten egin dela. Baien askatasuna eten eginda, milatikoki isiltzen ari da. Ze izadotan, orainte eh, bertan Gotxonek aipatu duen auziperatu berri guztien kasua atea zen okerez igandean, prentsan lehenengo aldiz, el confidencial eh eh honkoaren artikuluan, eh, el izan da bueno, nire ustez egonleiken eh, egonkari fatxenetakoa eta beakateazun e, bere, bere komunikatua hartara eta, bueno, beste igabe, ba, komentatziak, ba, deitzea azken hori, da analizi bat, ba, kera ez dago hemen gauden kasu guztiek hala dirazten dutelako Osa, benetan e, e, magnitu ezberinetako errepresio kasuak ointxe hemen lekuko bezala gaude Bino, kontua da, oza, estatu beraren partetikan, oza, errepresioa ez dela, ez dela bukatuko. Oza, benetan, jakin ber berdugu, oza, errotik aldatu ezean, ez dela errepresio kasu hauek oraindik ematen jarraituko dutela. Eta benetan, oza, zein enpreso geha, hori zez ze sistemaren enpreso garen, edo zez sistemaren biktima izan garen, oza, sentitu berdugu. Eta benetan, hori, benetan, mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen, hori ba, da kontua. Benetan, haue guztiak, eta hangitu batean bestean, zan, izanek eginduten ekin zagatik edo izan duten jadorri politiko zein militanteagatik, ere, zan, epaituak izaten ari dira. Ordun hartara, mendikan dehi, dehi egiten dizuegu, ba. kasu hauek zabaltzera, eta hemen inguruan egingo diren ba, aldarri guzti Eta bat egitera Eta, bueno, ba, hori da. na? Eta, galdera den bat, dozue bai soser geitxeko, onain kurritu zai zuena eh? Andes, jakin bon, badakibu, da batxaso guntza, eh batzuk bate hon dela spanian psikologia adies bada komo iteko psikolog portugal baina jaia bueno badako baina ez da badago altasun honetan beraz bat ez dago aurrekoan aurrerostean eta eta da circolusion duten afkuia dena eta ezen ez dago zenik nafarroan hemen eh fibaioak eh, dituzue eh? ah no kharai zibila baina da betiko guardia zibila sart pasatzen bazarete ziur, siuro gaitzen dutela kontrola sart biten dira beti besara ortela uruti dago orduan ideia sartzen eh badaude batzuk herrien eh, bertan bizi direla baina besteak Gero, beredinamika, eh, pues, bueno, normala, normala da lakoa aienza, eta eh, edo zen konzentra, edo zen engauza, pues, abertzen dira. Ez ezan, eh, azkar, eh, deialdi hagin bada eta permiso dira gabe, beredean pues, hau izuna edo goi persoan. Osea, beredinamika hori, beti da nik izan da. Eh, gara, normal, baina sektore bat, beti, pues, beraien kuzpuntutik, eh, beraien menpe eh prezio izan da horregatik, osea, eh horrek ez du esan nahiz ere euskalerri horrek da. Baina, gero aipatu dute er, er, azasu las de Dios, eh, osea, garela oso gaizki eh tentsionamenduarekin eta bar, baina ez da inbesterako eta de hecho, persona batek, presidente koronelak, eh, la farotua, esan zuen, bueno, lo azasua no es tan tan tan raro, tan estacional. O sea, haiek aie ere izan zuten. Baina, a ber, pizka bat, nik, nik lan egiten dut asko Gipuzkoan eta askotan kontatzen dute joa behira atera naiz eta kontrol bat, eta bueltatzen naiz eta beste kontrola, eta geratzen dira harrituta. Gu altasun daukagun realitatea eta sakanan batez ere, e daukagu presentzia poliziala Europan mainan da, nagusiena, e, hartzen dugun normaltzatez e, e, dagoena represioa eta guardia zibiliak esaten dutela hemen gaudela eta etengabe daudela ba, esanez patez ere sektor batik, gure e, hemen gaude eta behira badaukagu boterea hori, horrela izanda da e, urteak, eta aldatu zenean edo esaten denean aldatu zela ba, e, erakunde armatuaren e, ba, ekintzak eta, eta aldatu zideela denborak eta Guardia Zibil aldetik ez da jarraitu dute berdin. Gero, augertatu ondoren, izan zen, bera ilin presenzia, izan zen, bueno, ikaragarriek, lehenengo hilabete egiten zituzten kontrolak eta etorri ziden bereziak. Orduan baita ere izan zen oso fortitza. Eta gaur egun ba dute berdin. Eh badago etorri da orain teniente berri bat, orain arte egonda no se de daqui no sargento baina bueno, nagusi bezala eh leen edo movida hontan eh egon zen sargento era eta beraien bere jarrera da chuleska da, rokutza eta da. Eto Da, esatera, badaude, bueno, pues, lau edo bost pertsonajek, bai, eten gabe. Eta bai aurretik bai esaten zi, eten batxue, e, e, kontuz, etorriko garela. Eta etorri dira. Orduan, historia da naztu dutela. Eta, e, konparaketa eta pixka bat egitea gatik nik uste dut hau e, e, horeretakoarekin… Bukatzuko eh, Ah, bueno, bai, ezagun. Baina horeretakoarekin pixka bat konparatuak hau oso, oso neurtuta dago. Beraiek badakite horeretako iru badaudela hor baitutak, gureak bezala. Gurean ere badaude beste batzuk, oza, badaude eh, zazpi, bai zazpi eta dutxikiko bi badaude eh, kanpoan zazpi badakite hau, gainean dauzkatela berroietan mar urte eskatuak izugarria da, ja, jeikitzea, oetik eta esatea nire bizitza berroietan mar urte eta ehoatea aster ozineatzera, duan daude kanpoan bi aldiz hori, asteran bi aldiz. Eta gero bezaldetik ez dugu komentatu astu zaigulako, baina zeinbezte gauzak izunena E, Altsasun, badaramatza guida urteak eta urtean edozein ekin egiteagatik, egitea gatik, ba, jasotzen. Adurrek jaso zuen pasaren urtean, bagaizki aparkatuta, gaizkia izatea gatik, ba, ez dakit zeidegun edo, ba, ez dakit, baina guardia zibilak naitazen, ikusten duzu egun jendeak aparkatuta hor, eta ez da esar gertatzen, nik jaso izan ditut baita ere, ba... Eh, historia batean komunikatu bat eh, irakurtza zu jaso duzu, guk familian jaso dugu baina horrela gaude, jende pio bat altzazun, mono oza, eh, izunak pasaren astean jaso genun izun bat sortzi deun eh, eurokoak eta da San Juan egunean eh, plataformakoek jarri zuten pankarta bat San Juan kalean dela, bueno, pues, kale lagusia ikusten dela. Eta justo jarri zuten baia batean, eta baia hori dago e, guardia zibilen neska baten etxeak, baina ez, aurre aurre dago, kale berean. Ba, audientzia, audientzia edo, Nafarroko ez dakil nolagan, e, guardia zibiler esaten dute hori jarri dela, ba, beldurtzeko neska horri. Eta ia zeireun edo, ezke sortzireun edo. Orduan, ari gara hori da beste modu bat baitare jendeaz apaltzeko eta guzteko. Orduan, jarraitzen dugu, antzeko pareziko. Hortzeko hiendea, betikoa ez dena, nio eta ire ze... Eskubikoa, eh? SN-koa edo... Ba, pues, eira, altzazun, Eta guatzakamako hiendea, zuek atalude... Atalude biztinegotzik, PSN, eso eren, PSN. Eme, hazieratik gure gondira. Nafarroko PSNek esan ziren eh horrela, jarraitu modu expediente de aterako dituz. Pues jarraitu dute berdin. Jarraitu dute, gero eh e, eskaira fiskalarekin berrirok leno zerbate egin zuten, berriro kontra, eskairaen kontra, berriro eh terrorismoaren kontra, gure alde eta ya, ez expediterik eta ez EFR. Jaia. Eske e, PSN de kini hon ginen e, Iruinan eta Barruan, esaten digute, bai e, adoz gau de, adoz gau de, baina partiduak esaten du hau, Madrildi. Egoera bat, Tafaian, egon ginen treno batean eta bi zinegotzi, izirem, ziren egoak e, moziaren kontra boztatu zuten eta joan ginen ahien gana. Egoera, eta e, iaian egarrez, e, ahie. Osea, agintzen die alderdiak, uri da. Erarbir, ben politikoa hau dutxat izan da, benalariak, eta jabeizten dut errena. Gera ez dut bezaneko, zinagoza, ez dut bezaneko jendeago... Bai, altxasun gertatu dena izan da, izanda, e, mobida honekin sortu da herria. Eta hosti elkartzen gara, ia hosti dalero goste unkartsona gara, jende desberdina adin desberdinekoak eta ideologia desberdinekoak, osatu dugu herria. Hor badago jendeak agian boskatzen duela pezen hori erogupen ari eta dago gurere, gurekin. Eta dago esaten hau de bat eta zer egiten ari dira. Bai, herria ari gara egiten, herri gintzak, behira, zoritzarrez. Hor du alde, errezagoa, altsazu batean, horretak batean baina. Errezagoa nagoa, bai. bai, bai. Gunt hori, eh, itxaldietan, eh, erazen du sozial, Aspetoo fori dikoa eta aspekto politikoa. Aspetoo politikoa, osea gurasok bakoitza pentsatzen du bere erala. Eta horregatik pues ez gara baina gero planteatzen duguna da, pues zuek eta edonor estabidatzeko. Adibidez, Barcelonare eregon ginen eta ezagutu ituen estatu mailan beste kasu batzu, kan biez eta eta hor kontratu ginen noski errepresio eh, disidentziaren kontra eta hor dagola. estatuak erabiltzen duela baina menn argi e, ikusten dugu Euskal Herriaren kontra nola erabiltzen duen dana, bai azasukoa bai horretakoa, bai dana, eta zergatik uri ustez. Pues, ia, eta, ia ez dago, ia, e, pla, e, bukatu zen hori e, geratzen da hor e, e, borroka hori presoak azkatzeko, eta bar, e, eta orain gazteriarekin jarraitu nahi dute karzelara e, sartzeko. Orduan, haientzat gure ustez, oza jarraitu behar dute dinamika honekin, errepresiarekin, errepresiarekin eta errepresiarekin. Baina, uste dut guk ere, gantzun e, behar dugu, baina beste, beste ikuspuntutik, eta niretzat, una persona e, kataliniak demostratu dugu hori. Oza, hemen pena da, eh adibidez itzaldiauk beste gaiari buruz izan izan bazen seguraxi asko gutxiago. Errepresioa Euskal dauka pizu izugarria zeren. Joder. Sufreitu du gutako sufretza nagusi gara. Baina kentzen digu perspektiba fiska bat aurrera irateko eta aurreraian berdugo herri bezala eta horregatik e, planteatzen dugu zuek aber nola ikusten duzuen izenen garrantzitsua da nire ustea. ero eh, bakarrik eh, komentatzegatik ostidalero egiten ditugu eh, konzentrak, egiten ditugu baita ere manifaleku desberginetan baina buruan badugu epaiketaren data jakingo dugunean asmoa dugu ba manifa potente bat egitea irunean eta horretarako bai ba kontzientiatu zabaldo eta bai saiatu beharko gara hori ba hor kalean egoten baina eh haundi egin ba genun eh, altzasun hauegin mila pertsonak edo hundi egin badenun baitare zanfar minetan hori ba, gainditu behar dugu. erakutsi behar dugu, da herri bezala. Dugu nahi ez altzazurentzat, ez hori ez inorrentzat. Eta hori bai e, entzungo duzuenean edo zabalduko denean ba, bai izkatzen dizuegu ba, erantzutea. Beste galderaren bat? Zin pegas, eh? <risa> bai, ba, ez dakit, amaitseko irukontu. Alde batetik, ba, bueno, gu... Sis, gu gaur bat zizpada antolatu du, zizpada gazte konpartza, ogei urte bete ditu konpartza, eta... Ba antolatu dugu urtean zehar ba gauza diferenteak, eta... gehien bat asteburu eta aste honetan, baitzaldi ezberdinak, eta ostirale eta zapatuan ba, jaialdi eta gitarau bat orduan komprometitzen garabe bai bapizka bat kasu guzti hauek azal eratzea bapizka bat lekuaz kopiatuko den jende horretan eta hori ebigarrenik e, altzatzuko kasuaren materiala dago zailgai asik hurbildu e, ikusi eta animatu eta maitzeko aterako dugu hauazieran esan dugun bezala argazki bat e, Alfredo erkartasuna dirasiz Ba, Pizkabat ba, egoera zori gaiztoko hone aurrean Eta ez gabe, hau izan da asko tortxagaitik eta sobretodo zuei ba, Tortxagaitik, ba, zuen kasuak, kontantxera guzti hauen aurrean da, Ezkerrik asko